Утре на 18 май от 18 часа в Музея Земята и Хората е премиерата на новата книга на писателя и лекар Златимир Коларов. Това е романът по тънката повърхност на леда. Представането ще е с участието на Надялко Йорданов, Хайгашота Агасян, Христо Деянов и Руси Чанев. За какво е този роман, обаче? Сега ще научат в аванс слушателите на Хоризон до обед от автора, от извора. Много ми е приятно да кажа добър ден. Написателя, написателя с бяла <съправи> случая е с писателят. лекарска пръстилка, както обикновено <съправи> сте тук. От работа така, и на работа. Професор Златимир Куларов. Романът за жената през погледа и душата на мъжа. Какво да. означава това? В последните години прочетах няколко добре написани книги от жени за жени, предназначени за женската четяща публика. А, и почувствах така женската душевност отвътре и как кореспондира и как рефлектира в душата на читателките. Въсторга, с който те ми говориха и така. И това го приех към творческо предизвикателство. Щеш ми сега от погледа на мъжа, как би показал женат като... Книгата е както за четяща женска публика, така и за мъжете, разбира се. Жената в единствено или в множествено число? Аз се изкушавам да задам този въпрос, защото в изданието припомняте и рефренът «Тя жената и ние мъжете». Да. Винаги е ли в единствено число жената, независимо колко жени среща в живота си, примерно един мъж? Сега, жената в случай с главно же. Опитах се да погледна жената в различните измерения. Това не е по силата на никой да изучи Вселената или да почувства, поне да погледне от няколко гледни точки. Книгата е посветена на жените, с които живота ме срещнал близо. В първия момент заглавието виждам, посвещението е провокативно. Много ме петат, много ли са те във вашия живот. А това навява усещането за любимите и любени жени. Всъщност, жените в живота на един мъж са много повече от любимите и любени жени. Първата жена в живота на човека, това е майката. Другите две жени, много скъпи на всеки човек, това са двете баби. Така е. И тук е баба, каза баба, кашата на баба, баницата на баба и така нататък. Това са неизличими спомени в душата на, на едно дете. След това идват съученичките, нещо, което ще кажа утре при откриването на премиерата. Първия досек с напъпващата женственост, която идва и която един пубертет още не смея да протегне ръка от свяно от неудобство. След това идват вече разпъпилата женственост в неговите студентки. И отново или да се срещне с насмешката в техните жестоки в този момент очи или на тяхната взаимност. Идва ред на любените и, и любимите жени, тези, които са го отхвърлили които са му показали, че той не е единствен. И накрая винаги завършва жената, която го закотвя в домашното огнище, на брега, на домашния бряг. Така че живо... жените в живота на един мъж са много. И исках да погледна и... и така да покажа отвътре да се почувства, без да разкривам какво точно стои за това, което се показва. Така че, обаче, е професор, някаква. А липса на реципрочно, защото обикновенно жената се вижда като обект в погледа на мъжа. Такава е била и световната литература. Да. Първоначално възприемаме така свода на цивилизацията и на човешките по по постижения като постижения на мъже. Знаете, този дебат е важен в момента. Трябва ли да е валидно и обратното? Мъжа през погледа на жената? Вие всъщност а, с това започнахте, че това ви е предизвикало до някъде? Да. Да, а, дори в това съм го казал и в живота, дори го казва един от героите в книгата, че живота е един а, така, психоаналитик, психолог, който разсъждава, високоинтелигентна личност, който разсъждава и казва, жената е направена чрез биотехнология от реброто на Адам. И така тя е второ издание на човешкия род. И като такова подобрено, мъжа воюва и убива, жената грижи, ражда и се грижи. И сега го виждаме. Не искам да навлизам в тресавището на войната. Виждате какви безумия прави мъжа с главно мъ. Така е, нали? така, е, да, така е, да. Определени мъже, разбирате, но по принцип мъжката агресивност, която дели територия и така, и женската топлота и отзивчивост. Точно това исках да покажа, да видим майката на фона на една история, на една любовна история а, с загадната еротика, но да не се минава прага, на еротиката, където вече са по-така нисите, слоеви на словото. Слоево, Съдбата на един човек затънал саморазрушението си. Защо е се е случило това? Има прототип преди е, 10 години, млад мъж на 37-8 години, много затънал в депресията и в е, саморазрушението, в хипохондрията. В млади години видял давник, Почнал с спорт, с това излязъл за момент и след 10 на години видял катастрофа с убит човек и вече беше потънал толкова в тази черна дупка, че нито психолози, психиатри не можеха, а аз не можах да му помогна и той остана с спомен така, как човек може да бъде саморазрушен. И почнах да си задавам въпросите за то, с се случи с моя герой, как се случи, какво може. И всъщност в книгата... Всички имат оправдание, някакво. Тоест за тяхните е, силни случки или е, поведение стоя някаква мотивация, друга психологическа. Така е, за всяка грешка има и някакъв вид оправдание, някакъв вид обяснение. Между другото, ми се искаше да ви попитам дали отново използвате този ваш богат, хуманен, ще го нарека, опит, опита на лекар, който се сблъсква с човешките истории, за да изградите образите и самия сюжет. Почива ли върху реалност това, което описвате в романа? Почива върху интуитивност. И върху емоционалност, така както се почувстват. Освен това исках кинематографично да ги покажа нещата. Както се виждат отвънка, не дарова в душата на героя. И винаги казвам, че едно описание, примерно той страдаше след развода, нали, много, това за мен не е литература. Опиши как страда, погледни го отвънка, да почувства читателя как, че той страда, но не му каза и колко страда и какво чувства. Дори Опиши, отива в кръшмата, напива се, сбива се, нещо да направи в този момент, да се почувства. И мисля, че в цялата книга има една недоизказаност. Това има и в други мои книги. Това е така и моето усещане, че никога не знаем всичко. Никога не познаваме човека напълно. Неговите мотиви, неговито поведение. Има женски истории много така добре, казани, напис, написани. По мнението на читателите излязаха и като разкази в съвременник, в Словото днес, отделните истории, където винаги има нещо и неясно защо това се е случило. Но така е в живота. А с какво Ви привлече романната форма? А, защото има сериозна разлика между роман и разказ. Аз Ви питам не случайно. Ние знаем, много често сме говорили за Вашите да, а, книги разказ. с къси разкази и некъси разкази и дълги разкази, но а, много от Вашите разкази, професор Коларов, се четат като роман. И обратно, романът Ви, аз съм сигурна, сигурна, се чете като уразис на един дъх. Това преливане да, това между не го казах формите. И други хора чакат с нетърпение да го видят. Знаете ли, поезията е миг пробляск. Тя идва връхлита и се ражда. Словото и стихотворението. е разкъс, се бягане на къси разстояния. На един дъх от старта до финала. А романа е бягане, маратонско бягане. Дълго, изтощително. А, и всяка тема има своята специфична форма да бъде изразена. Някога с един разка, с, дори с една страница може да кажеш една съдба, един герой, всичко. Друг път ти трябва по-друга форма. В е това, което иска да каже, изискваше романната форма. Защото за мен формата е неделима част и много съществена част от едно произведение от структурата. Споменахте саморазрушителните сили в а, а, човека. На мен обаче ми се иска да ви попитам за още един неочакван аспект, а, който може да включим в нашия разговор. През ден в България чуваме от новините за жени, бити или убити от техните съпрузи или партньори. Точно преди седмица Европейският парламент одобри присъединяването на Европейския съюз към Истанбулската конвенция за борба с насилието над жени. България, заедно с Литва, Унгария, Латвия, Словакия и Чехия все още не е ратифицирала Истанбулската конвенция. Знаете дебата тук, до къде стигна. Според вас, какви са последиците или, може би, причините, страни като нашите, да остават по някакъв начин нечувствителни към този въпрос? Сега вие засегнахте една много болна моя тема негодувам срещу всяко насилие дори над животно, а камо камолина над жена, априори, която е така по-слабата физически, не казвам психически, и по-съвършената от мъжа. Сега, моето мнение е твърдо и съм го чул от така бледо казано от сериозни хора. Скоро беше при една ваша колежка, бивша замминистърка, юристка, другото беше при вас, беше гостуваше представител бивш от Висше съдебен съвет ли, или конституционен съдия и така. В а, а, Истанбулската конвенция чел съм я два пъти в превод на български е, от два източника, за да мога да бъда наясно. Никъде не се говори за трети пол. Така Никъде. не се говори, това беше из, из, измислена Да, безмислен кампания. депат. Аз, никой не е без челтия, които говорят. И трябва да се засрамят. Това бяха професори, академици, писатели, всеки говори и така. Единственото, и аз почти го цитирам близо до оригинала, вие знаете много добре, че на английски секс и джендър са синоними на пол. И много хубаво каза една юристка, че има общества в англосъязичния свят, които секс звучи малко по-ерогантно от джендър. Затова те се използват като джендър, като просто синоними. В този случай. И там се казваше: секс, пол или джендър е съвкупност от физиологични, психологични, емоционални, интелектуални, всякакви усещания за принадлежност, така както отделните общности го приемат. Uh -huh. Значи, ние хетеросексуалните не го приемаме за трети пол, окей, okay, но има една група, които така се живят, окей, okay, нека да живеят, стига да не пречат на другите. Над... Само това, никъде за трети пол, никъде за вземане на деца, всички тия глупости, които се изговориха. И аз излязах в интернет, председател съм на Съюза на писателите лека в България, Димитър Димов и го написах. Завалеха с скал да ме покриват за това, че съм казал тия думи. И аз им писах, четете ме, колеги, четете. Никой не я беше прочел. Тоест това е един пример за как разсъждаваме върху нещо, което на което практика не сме подведени и а, не разбираме. Едно време... Според вас ще бъде ли, защото ние много малко да. времето, а, мислите ли, че а, трябва да има някакво а, просветление и а, информация най-малкото и отваряне на учителни конвенция много ясно разграничаваше различните форми на насилие. Дори имаше абзаци на насилие от жени към мъже. Да, да, административно, изобщо за... За, за малки да. деца, за ученици и така и там бяха много чисти нещата. Тя беше приета от Турците, беше приета от Италия, беше от Польша. От които... всички останали държави, които... Традиционно консервативни е в това отношение. България изостава и да измия пятното, трябва да я приеме, ратифицира. Аз ви благодаря и за този а, Блиц коментар по тема, която е свързана с, а, така да кажа, а, политическото съществуване а, и м, важния дебат в България. Поводът обаче да бъдете тук е наистина вашият роман, а, романът, който ще бъде представен утре, а, озаглавен по тънката повърхност на леда, през който може да видим и сериозното, дълбокото познание за човешката душа. Благодаря ви, професор. Благодаря за Владимир Коларов, утре от 18 часа в Музея Земята и Хората е премиерата.